Ulermena, lehenengo unitatea, Atarian, euskara munduan. Lau. Getarian bizi naiz, hogeita biurte ditut eta nik euskara zitza egiten dut Bagunnekin bai baita herriko jendearekin ere. Eta nolatan hasi nintzen ikasten, baikasli garaian, nire iriko Uniibertsitattera Dunostiako ikasle batzuk junt ziren, ta haien lagunegin nintzen niian haientzun nien lehengo aldiz euskararaz Ane ezer eskalararen inguruan eta jakin mina piztu zitzaidan euskararen doinuak hasiaratik errakarri nindun eta ikastea pentsatu nun